de dançar um shotzinho para de serra senhor? não se tiver faltando um cavalheiro para as damas eu vou descer para dançar vou descer sim para dançar vamos fazer sucesso lá do no nosso segundo CD? no pé de serra pu o em cima